المسلسل مسلسل لك حلقي کی تسویب دغه سیاج وی او دلته مسلسل اگر مخصوص کیفیت باندې ادا ده اصطلاحاً د محدثین متبصم باندې بل سره نو دی وی الحفاظ المدقنین اگر مسلسل چې منقولی نقل کونکو یې ایما حفاظ متقین کارا خلک او فداش یې چې نوې غریب لکه حدیث او روایت کوي اغل احمد ابن حنبل مثلا رحمه الله مسن ويشاركوه فيه او شریکی د سره په دې حدیث کې علاوه دینه غیره ان الشافی امام شافیعنا او اشارکو کوفی غیر وان مالک ابن آنس فینو یفیدو العلم حند سامیه بالاستدلال من جہت جلالتی رواتی ہی او بل پدی کی صفات لائق دی چگل لازمی قبول موجبتن لازمی قبول او دا قائم مقام گرزی دادر کثیر من غیر نور روایتونو دا اشارت دیتا طالبانو چه کم حدیث نقل کون کی طول ایمائی که نا فقهائی نو داسده قصیحات کی دیر مخینا حوائی بارت وَلَاِتَ شَكَّكُمَ اللَّهُمْ آدنا ممارسطین بیل علم و اخبار انناس پا دیکی شک نکی اغا سوک چیم اغا لغا آدنا مناسبتی محارتی پایلم. او پا اخبارو دو روات ان ناسه مراسله روات اساني چې مالک مثلا لو شافو بخبر ان صادقن فيه هغه پسپلا بیانول ذکر کی چې ماوري دلی ده. او صادق يم پدې کې فیضا ان ذا فیلی من هو فی تلک الدرجه او دوسرا بلی امامم پدغه درجه کې سشي پیووس شي نو سیوا او کئ قوت او لریوال راضی دسه کی یراو پرشی په د باندې ز ساهوی یني د ساهوی یرا په د باندې ن راځي یو خدام دا انوا چې موږ ذکر کړ په حدیث چې هغه قرائن موجودين یا قرائن چې نقل کونکي فقاهي خبره باندې وښي جنا یا د بوخاري چې په دې باندې اجماع ده دا ټول سره ولګوي اوه چې موږ ذکر کړ کنا اصلي ګیلن پسې د په صدق الخبر منها مطابقت دا خبر واقي سلام مګر عالم لره حدیث شیاغہ کرا دریابی ماہری پدې کې عارفین پویدون کې په حواله درو واتو خبرداري په پټ خوفیه نقصانونو او کېدل د غیر شغاذا شکرنی نه اصلي ګلایله لایلم په صدق خبر نوځي دا قصور دا غین اسه دا اوصاف مذکوره را چې موږ ذکر کړ تا متبحرین نه دی پیللو په ان دی عالم لیکنه نو نشینه کېد او اصول د علم اوس یو عام سر عالم دی نه هغه پینو پویږي دا قصور دی دا اوصاف مذکوره باندې نه پویږي نو عالم چې پیللو نارته نقصان را شي نه خلاص شو نو حاصل دا انواع و چې غا چه مو ذکر کرده چه اول خاص بی صحیحه دیم چه ده ده پارا طرق متعدده نو دا سری اصح و لسانیت کی دکر کرده دیم دا اولا دی بل دیم چه ایما فقحا دیو بلن نخل کئی نیما با بحنیفت نسبرتی چه اغا ترجیح ورکی سیعت لرا فا خطرده سا رواتو چه فقی روات مدیس ندل با ترجیح وانور وناگزره کارا کثرت عدد ولې نه او داسې ممکن دی چې استعمال درې وانه شریتوشي په اديسي او دا کې او باید ان دا پدغه وخت کې اوقته یقیني ده د راځي خپل مدلول باندې بشپته هي اوس نن ژوند سبق ده نور خنوت انوز هوا اسی متن سره مناسبت دونه منو وینم اخصان ده غریب او ده فرد بیا داوی ده دا غرابت یعنی تفررد څه شی یا بوی په اصل سنت کې اصل سنت نو مراتب په طرف د صحابي کې راشه نبی ده صحابي تفررد صحابي ګره حديث نو نقصان نه دی دا بل لري کوي ته هغو دلته دا تابې ده کې تفررد دی وګوره پزيره کي يدور لسناد چې دایر کيږي رسيږي ګرځي سند پاغي باندې او واپس کیږي او دا په کوم ويلي وو کوم چې رسول په غلبي صحابي او نه وي بلکې دا تفرد به په ميزه سند کې خطر راشه گویا کې روایت کې د صحابين نادر دایونه بیا دا تفرد کوم د یو تن کې د دوه نه په د خاص شخص سره استادم خاص دي شاګردم خاص سي مکه حاصلو ویل کنه تفرد دا غوري غریب ذکر کئ او د لپاره جستجو لټول یو سند دی بیامون مون ته د لکه طالبہ توس کوشش کئ د لپاره تایید د لپاره نو دې خیال ته اعتبار وای کنه او دا دویم چې پیدا کو دا ته شو داغا مسئلہ جی کرکی نو سگو رہا مطلق ناول تا فرد مطلق وی سنگا دا تفرود تابعی کے راغ لی چاہ کے راغ لی سنہ دل تکر جی کرنا دا سنہ دلاندین کم جی تکر جی آغا جی تا او سو گو رہی عبارت ہو آئین عبیسی نحیل ورائی وحیبتی تفرد کی عبداللہ من دینار عنیب میں اماری آوازی او دنا لکه حدیث اشواب الایمان تفرذ پر ایکڑے ابو صالح د چان ابو هریا او ابو صالح طاوی اغه نقل کړي او تفرذ به عبد الله بن دینار عن ابي صالح او دا تفرذ پټول روایتو کړي یا پښورو کې او دا زیات تر چې پیخیږي دا تفرذ مسند البزار ما جمع ملا وسط للطبرانی درې پاکي همصله د دې تفرذ ډېر دي دا خو تفرذ څه شو فرد متلف ذکر سو غریب حدیثو. چه تفرود راغلی ایتابی کی یا داغن اخکت راغل ایتفرود صحبی تفرود نیادهی باره داده دا فرز داده هم سلطه سیو گو ری تاریبانون ما جمع الاؤسد داده برانی ها کی دیر دی مسند الوزار قاقی دیر دی داده فرود اغی وی چه دینه تفرود که بیپلانی داغنه تقیو کس رواید کی داغنه مخکتا یو کس رواید کی شاو حسین یو فردن نسد دا تفرد طالبانو ده صحابی طرف کې نه لري لا دې کې ده خبره باندې کوښی یو خدا چې د استاد نه کسان نقل کوي نور ضعیف دي یو که سیقته نه نقل کوي نو دا تفرد شو یو دا چې یو نقل کوي لکه ان ته بيګوني ولا جن لفظ راوړیو کنه د یاندا چې شاګردوم یو دی او استاد ام سدی سقی یو نو دا تفرد په د خاص دغه دو کسانو دی نسبتی شو کنه یا نسبتی نشه تفرد په نسبت د دی خاص شخص معیین د دې تفرد نسبی وای نسبی او دادم الفرد نسبی دا مسما شو پدی فرد نسبی دی تفردن نسبی دا فرد النسبي وای د کېدو د سفرون په دی کې څا سرشوره په نسبت د یو شخص معیین استادم خاص یہ ودی او شاگرد هم څه دی یا او اسکه شاگردان غیر دی خو بیر شق دی یا د سر نه ډیر شاگردان نه د صرف دایو اغلی راغله معنی ویلې یا تا نه ویلې چې یو استادیتو هم شګنده تا فرصت نسبت د خاص استاد او د شاګر نه دی ته نسبی وای وای سمې لري کومه چې سې معمول نه وایي دا خلیص په نفسه مشهوره اګه چې مشهور خودا قیوزې کې سړي تفرّد په اعتبار سړي تفردي نسبی و کوم مطلقېږي د فردیت عليه بچا باندې دي فرد نسبی دا... باندې نسبی, بانی نسبی, بانی نسبی هم معنی د لوغا تن دا فرق سره طالبانو په اعتبار د لفظ سره چې فرد مطلق اګه تو يو فرد نسبی دي تو ورن دا دا مشتقات یو گوری چې د د اطلاق پای کی هغه یو یہو دیولی تفرد به حیفلان و اغربا فی حیفلان دوانو دو دا پار استعمالی چه دا پار استعمالی فردی مطلق دا پارم استعمالی و فردی نسبی دا پارمشتقاتو دو دا دوانو خالی الفاظو که دا خفرق کئی دا غفرق دي فرق اکثر اطلاقی دی په فرد مطلق باندی دیکھ شو الا فرد نسبی او دا په اعتبار د اطلاق د اسم پرې دوړ معنی لفظن هر چی استعمال دی فیل مشتق نه فرق نه کوي په مطلق او نسبی دوانو کې تفرقه به فلان او اغرب به فلان یو بل دوانو ته پر استعمالي شما صرف د الفاظ فرق شو الفاظ تفرّد بي لفظ استعمالي فرد مطلق دپاں او غريب چا دفر استعمالي فرد نسبي دپرا دفر دي لفظ فرد نسبي باندې کم دي ددي مبا پايي کي اس فرد ۾ دوانه پيو بلوانا باندې استعمالي تفرّد بيه پلان دفر نسبي دپرا استعمالي اغرب فيه ده فردی مطلق ده پر استعمالی په دې نقطه باندې پوښيوال دوه ډولونه دي نو ده فرد ده پرم ته فرد به پلان استعمالی او ده فرد نسبی ده پرم او اغربا فی فلاں ده فرد نسبی ده پرم استعمالی او ده فرد مطلق ده پرم مشتقات کی فرق نشته دی صرف د الفاظ فرق د سينه ته او مرسل شد د وانا يهودي او کنه نو اکثر محدثين قائل دي د تغایر ولی ارسال صحابي ته نه لري کړنه شو او تابي سو اي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتار اغليدا خود چا په طرف کين د صحابي په طرف کين فرق بانه که کوش او منخطی چه لانده سند کراگلی دا خبرا بانه کوش بی نو کسیو گوری صورتن اے وایوینا او دا لانده دا فردی نصفی سرمو شابحت لری او دا دا پاسا فردی مطلق سره او تفرود دا صحابی خو نقصان نکی که نا نو دا غرنگ مرسلم نقصان نکی جو مرماتی سینسوی چې شده سی قی تابعی سی قی نو بیا حجت تے مرسلم سام مراسل دا اتفاق مرسل د صحابه په اتفاق او جت یې مرسل د څخه او مجت ته خبربانې کوو شوګن دا مسلو څه وایي لکه ان د اطلاق الاسم فرق ده مسل باندې هم کتا حکم کیږي او منقطع باندې مسري انقتاح حکم انقتاح خوش سره کېږي خو یې ان کتا موزر د وبل شد هر چی پا وقت استمال دا خیل مستقی استمالی ارسال فقط. وی ارسل و فلان. سوان کان ذالک مرسلن هم منقطین ظاہرن. ویمین سمددی و جن اطلاق کرد غیر واحدی من من لم يلاحظ مواقع استمالی مالا کسیر كثير من المحدثین انم لا یغیرون بین المرسل و المنقطین. ولیسک ذارک نه شنده فرق شتده. امام ابن حجر سوي فرق شته مرسل ځان له حیثیت منقطي ځان له مرسل بالکل مطلقن چا ضعیف نه دی له منقطي ته مطلقن ضعیف ویل نه نوغت فرق دی دا وای دا وږي دا غانه چې او ډیر کم دی چې هغه خبرداري ورکی پدغه نقطه چې ځالی کې پدی مرسل او منقطي کې هغه وای چې نه ځوړونه باندې تاسو یو سن په یو ډول دیوري او منقطي دخصا مود ضعیف نه دی نو غلط اره فرق بانی پوچھوئیم وست دیوئی اصحی او صحی لغیری ہی حسن لذاتی او حسن لغیری او ضائف فرق بانی پوچھوئیم او صحی